Василь іде широким коридором нової школи. Пахне фарбою, лаком, свіжим ремонтом, деревом. Друзі ще сплять. Вони на роботу раніше 12-ї не потикаються. Василеві не спиться. З голови йде дівчина. Як мара, пороблено, сказала тітка Катя. Несподівано хлопець зупиняється біля відчинених на дверей одного з класів. За вітам лунає ніжний жіночий спів. Ой, хто в тому лісі стукає, гукає? Калино-малино стукає, гукає? Василю стало цікаво. Хто це так рано схопився, виспівує янгольським голосочком, зазирає в клас. Біля величезного вікна стоїть з пензлем у правій руці баночкою фарми в лівій, запнута білою хустиною Ірина, жваво виспівуючи. Хоч я тебе люблю, за тебе не піду, я твоїй матінці нічим не догоджу. Василь чекає, коли вона закінчить співати, потім неждано для себе боке. Доброго ранку! І де тільки хоробрить і взялася. Ірина від несподіванки ледве не випускає з рук фарбу. Перепрошую, не хотів вас налякати. Пусте не вибачайтесь, вона допитливо дивиться на хлопця. Він трішки ніяковіє під її поглядом. Ви Василь? враз згадує дівчина. Василь. І будь ласка, не викайте, а то я старим дідом почуваюся, бентежиться хлопець. Вона не забула, як його звати. Тоді й ти мені не викай. Просто, Іра чи Ірина. Слухай, Іро, у тебе є ще один пензлик? Десь має бути. Ірина, відклавши свій та фарбу вбік, шарудить газетами по підлозі. Ось маєш. і підійде, простягає хлопцеві знайду. Звісно. Можна тобі допомогти? У мене є трішки вільного часу. В актовому залі без допомоги все одно мало що зробиш. Юнак благально дивиться на дівчину. Був упевнений, що зараз почне глузувати. Можна, доброзичливо відповідає Ірина. Ти не думай, я не чванлива зануда, просто не люблю задавак. А твій приятель кріпко гордотний. Та він зовсім не такий, інколи його перед красивими дівчатами заносить, от і все. Деякий час вони працюють мовчки. Першу тишу порушує Ірина. Вона розпитує хлопця про його рідне місто, про родину, про навчання. Василь розуміє, що давненько ні з ким отак відверто не розмовляв. Хіба з батьками, коли вони ще були живі. Відчуває, що не ніяк віє перед нею, а вона щиро його слухає. Ірина вміє слухати. Не думав, що дівчата взагалі знають, що це таке. О 12 годині з'явилися приятелі Василя. Дмитро, боркнувши через зуби з «Доброго дня», покликав хлопця до роботи. Потім цілий день нервово під'юджував. Чи часом Ірина Павлівна не прочитала лекції на тему дадаїзму? Василь бачив, що діду дратує така неувага і повне ігнорування до нього з боку красивої дівчини, бо звик бути завжди у центрі уваги, а тут став посміховиськом. Минув тиждень, однак перепалку городського з місцевою досі смакувало село. На обід хлопці не пішли, оскільки роботу і так розпочали майже в полудневу пору. По третій, тітка Катя принесла беців сметані та киселицю з пампушками під вечірок. Біля п'ятої до залу зазирнули дві сміхотливі полісянки, які мали славу дівчаток до поведінки. Так казала експерт тітка Катя. Діма і Сергій подалися з дівчатами в ліс на екскурсію і поласувати чорницями. Василь продовжував працювати. О сьомій годині прийшов завгос гріша і майже силою виштовхнув Юнака зі школи. Під школою біля клумби маячила дівоча постать. Василь впізнав Ірину. Ноги самі понесли до неї. Дай Боже, щастя, сказав звичне тут вітання. Поза межами школи Бога згадувати не заборонялось. Дай Боже, дякую, відповіла дівчина. Закінчив. На сьогодні так. Твої напарники пішли вже давненько. Чому не з ними? Думаю, що при бажанні і для тебе пасію знайти можна, кипкувала Ірина, нагортаючи землю на саджанці троянд. Та ні, я цього не люблю. Чого того? Маєш алергію на чорниці чи на дівчат? продовжувала жартівливо. Ти ж знаєш про що я. Слухай, Іринко, завтра субота і в клубі танці. І я те того запнувся і засмурився Василь. Хочеш мене запросити? виправила запинання хлопця Ірина. Так, якщо звичайно це зручно і тебе відпустять і ти не «Відпустять, я вже велика дівчинка», – дуже легко погодилася Ірина. «Не знаю, Ірина, чому вибрала Василька. Клин клином? «Ні». «То було геть інше. Ніби хтось штовхав її до нього. Можливо, і Янгол. Той самий, що береже її». Василь зовнішньо програвав Ігорю у всьому. Середнього зросту, тихий, непоказний, неслухняний родувати волосся на голові стерчить в Брови, наче дві рівненькі кладочки над збентеженим блиском маленьких сірих очей, пухнюплений ніс». Голос ром'язливий немо хлопець сам його боїться, та погляд у хлопця добрий, щирий, як у вірного собаки, відчувала, це зробить для неї все. А село тим часом гомоніло. Остання новина приголомшила всіх. Недоторка й гордячка Ірина, внучка знатниці, травниці Орини, зустрічається з чужинцем. І чого це баба Орина така спокійна? На закиди пліткарок загадково відповідає Ой, гамуйтеся, кумасю, ви що? Молодими не були. Та вони ж ніч такого не роблять! На очах у всього села, постаріюці, то будуть на печі сидіти і кості гріти, чи чужим кості мити, як ото та ви. Василь ішов нічною вулицею, щасливий і збентежений. Він кохав. Уперше в житті по-справжньому весь світ здавався йому прекрасним і добрим, чудовим і теплим, мові на долоня. Постать біля хвіртки тітки Каті побачив здалеку. Спочатку подумав, що це хтось із приятелів його жде. Однак на тлі, двайливо підведених білим вапном дерев'яних воріт, темна постать видавалася надто високою. Постать озвалася першою. Що ж ти, хлопче, так хутко? Налюбилися вже, значить, га? З пітьми на світло, яке падало з вікна, хати тітки Каті виповзла, покульгуючи, людина, молодий кермезний парубок із паличкою в правій руці та перебинтованим обличчям. А тобі яке діло? витріщився на незнайомця Василь. Ти про нас ніц не знаєш, і чужий тут, розумієш? Через тиждень поїдеш, а їй далі жити. Слави наробиш, поки що кажу, по-доброму, кинірину, бо вона моя. А ти, хто такий, щоб мені вказувати? Вона нікому не належить, їй відніше з ким бути, прохрипів нервовий Василь. І де тільки хоробрість взялася. Відчував, що заради свого кохання ладен на все. Відніше? То все їй пришелепова та стара, задурманила голову. Якби не вона, та то ніць, чую, старій, недовго лишилося. І тоді, слухай чужинцю, і втям, та й другим передай. І ринка моя, майже вирішить хлопець, не кричи, не глухий. Мало що ти собі понавигадував. Ірина сама вибере, чи я вона. І ти не. Василь не договорив щось важке і тупе вдарило хлопця в обличчя. Майже інтуїтивно Василь встиг ухилитися від наступного удару і, відстрібнувши в бік ногою, гатив суперника навмання. Влучив, очевидно, у хвору ногу незнайомця, бо той завив від болю. Тим часом, почувши гвалт, на ганок із хати вистрибнула тітка Катя. Побачивши, що розбите закривало на обличчя Василя, перелякано заверещала. Чи то крик тітки, чи то шарварок, що зчинився після цього, був надто гучним, однак хлопець із паличкою кудись раптово щес, наче розчинився в темряві ночі. Обличчя пекло й боліло. На питання, що то за віри, відповідав, що не знає, бо він і справді не знав. Тітка Катя промила обличчя, потім змастила його якоюсь мазю, дала чаю спеціально для таких випадків і вклала спати. Чай був несмачний, однак випивши його, Василь відразу заснув. Вранці тіка Катя насмажила млинців із чорницями і за сніданком переповідала хлопцю останні сільські новини. Хлопець сьогодні нікуди не поспішав, неділя, вихідний. По-перше, побили хлопця точно не місцеві. Вона навела справки. У клубі були вчора помічені зайди із сусіднього села, добряче на підпитку, поривалися до всіх битися, і це таки їх робота. Та порівняно з тим, що ділося вночі в небі, його пригода просто тьфу і розтерти. Градобурго нехмарник після своєї хвороби зовсім сказився. Замість того, щоб напоїти спраглу землю водою, той закоханий телепень здійняв такий буревій, що аж земля тремтіла. Повалив дерева, у школі повиривав, повибивав шиби у вікнах, поперевертав де не де вози й познімав дахи з клунь і ні краплі дощу. Хлопець швидше з вічливості кинув. Градобур? І ви знаєте, хто це? Та певно, усі в селі знають, то родина сокирків. Скільки стоїть наше село, вони незмінні градобури. Завзято, продовжувала жінка. Передають вони свій талант від батька сину, а син тоді свому синові. Вони дводушники, може, не зовсім чисті сотворіння, та без них зле. І дощ принаджують, і смерчі відвертають, і град проганяють. Та ото теперішній градобур Ігор, як всі, кажуть, що два місяці тому через молодицю полаєвся з кимось моцнішим. То то його так відшмагав, що все обличчя Ігоря обсмалене, і коби нецілюща мазірини, бабці твоєї Іри, Тоби точно лишився потворою на все життя. І ногу мав зламану, тяжко зросталася, дотепер із кривулькою ходить, шкутильгає, бідачка. При словах шкутильгає бідачка Василеві стало не по собі. Виявляється, причастив його вчора Ігор, закоханий гонехмарник, а не якийсь там зайда. Цікавенька історія, чортівня суцільна, жінка не вгавала й продовжувала. Чарами і чоловічій силі гонихмарника жадна молодиця чи дівка противитися не в силі. Такі вони вправні від природи. Ну хіба що одна чи дві, але. Тож, яку силу й оберега тремати. Самі бачите, що може, перебив тітка Василь, не все коту масляне. О, так, голубе, і то крепко, сильна молодиця чи дівка. Крепко, а ти попий ще трохи чаю, того, що вчора заварила. А ото вранці ринка від баби Орини тобі мазь принесла, бо мої послідні запаси на тебе вчорашнього пішли. Я тобі рани змазала, то виспися і встанеш як новий. Клопець знав, що перечити немає сенсу. Йому і справді від народних ліків ставало набагато ліпше. На ориненому подвір'ї стояв Ігор. Стара, з ганку сердито дивилася на хлопця і шипіла, чого припхався. І не вийде вона до тебе, не ззивай. Відчепіться від нас, занапастили мою дитиною, зятя. Хочеш ще не дам. Ігор люто дивився на стару, поклечи Рину. Хай мені в очі скаже, щоб відчепився. Чуєш, стара, не зли мене. Тобі й так мало лишилося на світі білому жити. Все єдно Ірина моєю буде. Помрешки твої чари розвіються. Позви Іру. Якщо не моя, то нічия. Затину, нашорушивши вуха. Визирає очманіла від почутого сусідка Тимчиха. Плітки гарантовані. Орина на те вже не зважає. Лють розпирає її. «Не позву! Пішов геть, не здалисько!» Сердито вигукує стара й заходить до хати. «Слава Богу, без запрошення гони не може зайти в оселю. А їх сюди ніхто ніколи не запрошував і не запросить». Ірина сиділа за столом і сумно дивилася у вікно, слухаючи розмову. Ще долітала до її вух, скрипнула хвіртка, з неї накульгуючи майже бігом вийшов Ігор. Через деякий час до хати зайшла зблідла бабуся. Багато в нас роботи, внученько. Попроси сусідку Тимчу, хай змотається до церкви в сусіднє село і приведи мені попа. Хочу висповідатися. Вона там за тином пришиблена почутим. Та що ви, бабусю, невже помирати зібралися? Кого ви слухаєте? Я не можу збиратися чи не. Тільки знаю, приходить пора. Бачиш, і граду бурту чує. Отож таке треба побілити стіни, вимити долівку, вікна, двері. Ірина не слухає бабусю, думки гасають по голові вітровієм ні за одну не можеш зачепитися. У хаті кипіла робота прийшла на поміч сусідка, робили все мочки, дарма що неділя, одним словом, треба. Бабуся сказала тимчасі щось таке, від чого та оніміла, й тільки перелякано дивилася то на Орину, то на Ірину, виконуючи чемно всі забаганки старої. Була Ірина впевнена пліткувати та наразі не стане. У понеділок вранці прийшов священник. Ірина ждала на ганку, чекаючи кінця сповіді. Священник вийшов із хати та підійшов до Ірини. «Слава Богу, дитино, Тримайся, доню! Господь милостивий. Коли буде потрібна моя поміч, звертайся! Обіцянку, дану робі Божій Ірині, дотримаю!» Ірина зайшла в хату. Бабуся аж наче помолоділа після сповіді, лежала спокійно і умиротворена. Сідай, Іринко! Погомонимо!»